Petar Matović Koferi Džima Đarmuša RGH 2021 Urušene paralela Naoštrici prijače Ove godine lipe kasne u cvetanju Ana se opet neće vratiti iz Grčke A sobu sam okračio žuto, smiruje Svako jutro budim se umoran iznojev Vreme do paljenja prve cigarete je misla o stihu, ritmu i šibici. Nemam celinu. Moja utroba je kormoran s maramom pod vratom. Dok lutam, sam sebi nisam odisej, ani ahasver. Svaki put obećavam, kad pred palcem ispitujem oštricu žileta, da ću čim budem zadovoljan sobom, napisati pesmu. Iz kapetanovog dnevnika Seferisu Na kormelo udario talas, a u potpalublju zrak sunca ostao kao na fotografiji. Kapetan u brodski dnevnik piše Bura je uništila topose, mornari poput galebova kriču od gladi Homer, brodski pas, očima svetluca, У спремешту, страх, копну и сирене, не виде смо данима. Ветер нас је одвукао далеко, на море незабележено у картама и звездама. Палуба шкрипи, одулује и воде. Не зна се шта је више поцепано, једра или наше душе. Навигатор Матјос Паскали скризира, одлази на ярбол, међу громове и очајава за ружама. Нестаје мастила, ово пишем у трену муња. Селидба И нођа сам претерао с никотином. Грудни кођ струже под неприхваћеном тежином. Суве усна дупља. У даху опрсти више на у животу клошара, што се као змије множе под мостовима. Неосећам трагићност егзистенције, не болемишем с њом. Plamte diodne biljke u mojoj sobi. Svetlost razvučena u mrežu, senke se razdiru. To je ono što me greje. Pomisao na bekstvo kad kad je sasvim dovoljan beg. Pomalo sam neosetljivi dedal, a klipsidra je velika laža o vremenu. Svet prodire reljefnim odrazom u oknu, sad je zima, sneg provejava, Žalim za novembrom koji je prošao bez dana noćnih kiša, smisao, isisan kao mušmola, jedino mi taj duhansko plavi dim što poput astronauta putuje u ovoj geometriji zagašene beline, otvarak ka nekoj nepoznatoj svetlosti koja dolazi iznutra, iz krvi. Ironiju nisam iskašlja, metem psihoza je suština, orgazma. Gluhi Odisej, u san mi dođi oče, da znam da ne sanjam. Moj sto je razočareni telemah. Ispod miljeja brvice hleba krune se pod laktom. Okno me izlaže hjerogamiji svetlosti. Koliko sam sam, Ova tišina je mala kao gutlje kafe. Sunce grize, nogare stolice, kažeš. Praznina i to je šoljica s koje se ljušti boja, kad kad i mrav koji urnebesno pređe zamku soli. Ljudi ti me opteretio s izifom. Menjam raspored tegli, zavidi mu. Veter naglo nagna zave se ka središtu, do stola, gde ih svih svetova razlike začute, one potpuno ožive, ko karikature naliče trudnicama na venčanju. U pet popodne svakodnevno izlazim, da se zbližim sa senama, eros, to je sveća na grobu mog oca. Znaš kako ume nebo da se zapali u tekogrejano januarsko predvečarje? Nozdreve su prevarene na proleće, zamisli kadar u kome ptice pohrle ka ivici a svestan si da je platno u pitanju, to je već davna navika i šta god da se uglada, pomireno kažeš, u bioskopu sam. Izazoveš ih kloparanje, projektor, nalik vozovima koje noći osluškuješ. I opet si pokunjen, to je ista boljuka. Žal što ne kazniš oca da odgleda Paris, Texas. Seđeš se neba i asfalta kroz pustinju, jedne drumske krstarice Udalje se i to je te gde či crteš. Ako preteraš, može se čak i tumačiti, ako ostaje to osjećanje, sav projektovan u ovo prosuto sunce, jedno januarsko predvečere koje kaže prokleti da su očevi što su prerano umrli. Armagedon Negde pre zatvaranje u mrtvom uglu kafea Iza čašene i spijene žestine, što se žare poput zlata, njegovo telo je sprud sa olupinom Hrista. Povratak u stan. Vraćam se u stan, naglo odključavanje, kao kad pukniš prstima, pršina što se zasrebri u piramidi videla, senka savlada prag, dezintegracija svetlosti, a onda škripno zatvaranje vrata Još glasnije obrtanje ključa kako bi predstavio zvuk što se upije u mermerna stubišta ovde iza debelih vrata bez špijunke. I okretanje tela kao unutrašnjosti. Evo te u egzilu intimnoj izbiči i ulogu skriveš čak i od poznanika zaluđenih belom. Osmislio sam ovaj dom diskretno nasobinu ljubavi, stare nameštaje što još uvek miriše na smolu kao zvuk smanjena svetlost i ja, kad iz fotelje pogledom pređem po kutovima sobe, krajem oka drum udari u okno, zastanem na paučini, evo ga, taj blagoslovne savršenstva, ova soba što odbija dizajn milenijuma, tamana, Ta zapuštenost otkloni umor. Pod kapcima Zenica još pamti vrevu, drumski sabor mašina, besede bankomata, kanon odeće, ali bez emocija. Varka bledi u strujanju malja na vratu, pretvorenog u šapat što kaže pusti, usni, opusti se, Moguć je Bog. Ozračenje sobe Ivanu V. Laliću Munje lome nebo. Ispod leži grad koji gubi struju u pomračenju, igra se s nevidljivošću. Postoji skrimeno značenje uluje. Ako spustiš kapke, požutela uspomena saletovanja, lahor mora, što ga je zapamtilo oko, a ne uho, sviklo nameteš psihe. Muči se sa postojanjem, grad tut nji u grmljavini, sav zbranu u blesku, bojge velik govoriš. Sam sa sobom iza okna, sa bezbednog mesta, bog je velik ponavljaš. U svakom ozračenju sobe, što otkrije smetove, postelje prazne od košmara. Tvorac je ukinuo boje i sada možeš da biraš stvarnost u kojoj postojiš više. Onog kojeg slutiš, ipak... Češ sresti. Zimski sjaj. Vežba. Oblaci u ofanzivi. Rastinje u kontinentalnom frontu volumen mirisa. Intenziviran. Težina i oporost što pritiska kao domaći duvan grudni koš. Bronhije. Bulke ucvetale. Obstruješu udisaj. Bagrem. Lipa razaranje vazduha u frustrace i zelenilo. Osluškujem lišće po centima kiše, pravim dobro izvežban pokret u širokom luku i izbacim opušak žar, spretno provlačenje, dok neblesne i umili sekundi kapljice poput munje, a onda padne čudno kao onaj list kestana, strmoglavce s peteljkom naniše. Pred nevreme, džimu džarmušu. Šuštanje bonbon celofana, pokret koji ga konačno odbacuje u vodu, vreme takvo da se ne može izreći. Zvučno sisanje slatkiša, svejedno mi je pogled, ali pamti se celofan u vazduhu, slisko se raskriljuje. Takav raspon krila, Ni drusni albatrosi nemaju. Neko tu prepoznaje osjećanja, ja sam sliku. Šljunak kako se kreće po rečnom dnu. Ovo nije mesto za snove. Kuhinska stolica ulegla u rečni sprud. Belutak zadržava kesicu. Lišće se diže u spiralu. Odlazim pre nevremena. Sve u jednom kadru. Zimski sjaj Leželi smo na suncu na obali reke koja se kao klin zavlačila u stene preko puta. Ptice nisu graktale. Gnezda svijena na liticama bile su krune zmijama koje su nas posmatrile poput mačke sa raširenim zenicama kao pred hramom u koje nisu smele da uđu. Na vrhu tih gromada očekivale su smrt. Osetivši poslednji trenutak, bacale su se u vodu, u vazduhu lomeće se kao aluminijumske trake. U njih je bleskala svetlost, šamaravše zenice. Nem i suicid završavao se pljuskom. Kapljice vode, koje nas naglo prsnuše, nosile su zmijski sjaj. Vatre svetog Heraklita Leželi smo na obali reke, skrovito mesto u klancu. Malo neba i sunca, hučanje vode kroz podzemne špilje, miris ribe na taloža na stenama i šljunak koji je žuljao leđa, to je sve što smo imali. Pomišljali smo na smrt u našoj mladosti, hteli neki drugi život, ne ovaj. Zapalili smo vatru da u njoj vidimo naše sudbine. Tražili smo ljubav, a ona je bila tu. Stari grčki bogovi naša tela presijavala su se od vode jednaki u veri i strasti. Osećanja bi nam eksplodirala svaki tren, a mi sa tim ništa nismo umeli. Leželi smo na skrovitoj obali u klancu. Kroz procep, tek širi od reza, kao finji heroin, sipile su zvezde na naga tela uz vatru, za novim brodolom i novu mitologiju. Obstrukcije Zrak je zločinac, soba je probodena kroz okno. Očiglednost je varka, ali u thrilleru ukažena skriveno zlodelo. Prašina je osvetljena, čestice plutaju sporo, dok ih nezakovitla zlokobni pokret šarki vesne mučno se prokrjomčare udah ako ti pomiluju bronhe gušićete popot roditeljske pažnje zločin se dakle odigrava u disenim putevima živuljke kao iskusni gerilci izvrše prepad stres razori sluzokožu pluća modrina kao ribera širnih usana laminat u vrtoglavici obrati pažnju na obične stvari, krevet, kular, što jugovi u kućištu pod stolom i otvorene police pretrpane knjigama. Lista ih i grinjati saplići udisaj. Poezija je užasna bolest. Jeftin thriller bi usmrtio junaka uz kafku, možda celana, da se okrije psihosomatika, ali ovde nema junaka. Zrak se prekine s večari ili roletnama, sporeni lik, spretanje s pumpicom, pretresa sobu sutra dan će za sitne novce распродавати песништа пред филолошким испут листевић радовића зачињујући нови злочин полемисати о фамозном лирском субјекту са студенткињама без обструкција ван собе озречење собе хостије данас је хладно синочни ветр октобра За ноћ изградује пирамиде лићћа. Зграда до моје надзидђује се. Крање монтирам, врти се споро и бућно, попут балерина у мировини. Мој стрми поглед устави се на остављеној пивској флаши на врху последњег озиданог блока. Недалја је и нема зидара. Попнеш се на врх зграде, кобац, видишара и отворен клјун, крик се не чује. Potom odlazi na jugozapad i nezidani predeo. Gore od toga nema. Tražiš tišinu, a nedostatak zvuka vratolomno te goni u jesenju depresiju. Tmasti oblaci, raščupani kao balice vate. Ovde je vreme tik do tebe, kaput, kišobran što se rascveta u intimni svod, tužan i ozbiljan. Lišće odavde svedenom na geometriju masona ispucali su kapilari. Gori kao bakar hramovnog krova. Moje telo je hostija tom požaru što plamti u opomeni na sunce. Negiranje fuzije. Svetlost se ne lomje u zenici, već u naprslini kristalne pepeljare na ovom stolu. Šest je posle podneva, avgusta meseca sunče disk Se nanometarski sunovraćuje. Bojom opažam ne kao zatvoreno naranđastu, već oranž. Mislimo o rečima koje me emocionalizuju višeno ljudi. Neđu se pomeriti sa stolice. Kolena sam prima kao pognutom licu i pritom gle, ni nalik nisam mehuru, ni rasprasnuću. Ljudolik sam i to bih izmenio. Svio bih se pobud smio u samog sebe, Ovgerli ovih se krog je jedini položaj kad ne izgovaram a razumem se. Dosta mi odlažanja ne pomerajući se. Ipak nema ničeg uz buljivog ofuzija, moglika i sonašca na dnu ove piksele. U robcu tišine. Gle kako se sporo obrušava kap sa slavine u bezdan sudopera, u cev ne dotičući rešetkicu, bez zvuka. Nije li to gadno za uho, za opnu, što već počinje da treperi u pripremi za nalet zvučnog talasa, iznevereno očekivanje, tako bolno za organe? Učaurio sam se na stolici kurano avgustovskom podnevu u vrelini, što će noću doneti bube i leptirice i onu ubiločko glovoću između njihovih udara o zidove, o sjelice, u svetlost, onu nemost što se mahnitašću krila raspoluti na nejednake delove, onu mutavost nalikne pokvareni metronom, živčanu ćutniju među srdetim otkucajima časovnika i tad počneš da i sam treperiš od bubne opne, что може почи у той лудачкој тишини трип тишину сам раскрилио прстима као волву легао на под и трепто брзо као секундара то што немам намеру да оптрчим круг то и даје смисао кровавим какој посматрам спода изположео жабе дишући шумно понима лије новембар празнина Зграбићу је, као било коју жену, шта ћу осетити. Из джепа излочимо гледалце, вреба ме одраз, блесак. На њему пажљиво развучен црту. Сниф је магијска формула, пребацивач. Нећу видети тело поезије, већ крвоток, иронию. После, ручка. Склоним танњира са стола. Krajičko moka, sneg pada koncem marta. Uključim radio. Treći program radio Beograda, koncert za Na krevetu zatvori oči i opet sve isto. Beli slapovi sa moće, ipak su to zidovi moje sobe drhte u sebi. I čega god da se dotaknem nije bol, već praznina. Gde je ono što me ubija? I Isijavanje. Ležim dok snovi kao fluktuirajuće pihtije zamiču u svaki, pa i zamišljeni kutak sobe. Da mogu, sudbu svoju bih preko kolena. Ovde nedostaju topline koje su iščešile svoj zglob, koje su se urušile u sebe. Razmišljam šta hoću da budem. Središte paučine, a istovremeno i plen, uhvaćen u samog sebe. Sijelica se klati, попуттоеше неештице. Око ње му увезује, без мисал, што се не да opасити. Стража За ј т. Далека е светло града коју осматрам под спуштеним капцима, у прстима премећем телефонбројаницcu, чекајће оглашавање дисплеја, ispis koji će zasvetleti javiti se kao čitavo malo jevanđelje istorija i proricanje života levitacija ograničene nade šake sam sklopio oko te nežne larve kao svici pohrliće iz nje svetlost buđenje mesečine omaž modernizmu roove sam iskopao u sebi kramp Lopata i budak odzvanjali su unutrašnjosti kao stari bučni časovnici. Kopao sam po kazni, udaljen od drugova dan i noć pod vedrim nebom pod mesecom. Opažan od neprijatelja, bio sam zasut mecima, često od zabave. I žice, bodljikave, morao sam da rastegnem sa malim zvonima koje trepere na sredi jeseni. Nizam se skrivao, kiše su bile strašnije, dobina rova punila se opušcima. Jede neugaše ni palije ostale, kao žar kuglice, odašiljale su svetlost ponad rova. Mali light show, gotovo da bih zaplakao, a na rub geler je pao. Od njega slomila se mesečin. Jazz bajka Te noći otac nije umro, a mraz stegao. Kola su plesala, njihala su se kao barka pod mesečinom. Led bi blesnuo u zenicama zaškripao. Klizali smo kao nebeske drilica, radio je emitovao, a je promenili smo rakurs ove situacije, izmislili jazz bajku Možda idem u smrt, ali ne, neveselo. Ekskurzija vedrine Ispovest prevarantkinje Iz osvete sam to uradila, tvoja nemost bila je plavorešetkasta. Ličio si na tužno podne, oličeno u konjskoj lobanji, na smetlištu. Otišla sam jer si volao svoju ljubav prema meni, ne mene. I kada se to desilo, žuto staklo neba raspuklo su u Ostao si u sobi, među zidovima u sukobu, opustošenim belinama, docnije si govorio da su te izvukli hormoni svetlosti. Israli smo se opet, pričala sam da je čovek narušena na paralela, a ti na rastanku pogledao si u nebo kao da je to lako rekavši Ovoj noći nedostaje malo mitologije, malo brodoloma. Koferi Džima Đarmuša Vidim sebe kao putnicu sa crvenim koferima, u crno-belom filmu govorila je postarija devojka koja već decenijama ne izlazi iz svog stana. Moje lice biva uznemiranom otalskim peškirima, gnojne, bubuljice, pojeve se baš u prepunin ku peima kad se ne bih libila biti plien mладih jastrebova. Оluško је меди у ње naраciјjeе se дећи с спрокna које osmatra napuštenu želazničku станиcu prekoputa. Вагоni izваљени poput gmizavaca kremратvih koloeka. Gaзећи жар птиcu ron hila u boце јлskog пива, u trenu setim се, se, ani sam naznaјћi što, kafanske floskule, donestanka nevinosti, žene su doista genijelna bića. Without shaving Metež čaršafa Mi u poraznom rumenilu lica na suprotnim obodima kreveta. Između rupica roletni izbija zrak svetlićih reklama, drumske pumpe iza parloženog motela, Kod vesenke bez tela ćutimo jeftin akvarel na zidu, podlupljene tapete. Niko nije promenio frekvencu što izgubila radio stanicu i sada slušamo samo tiho šuštanje, zrikavci u akustici motela, prometna vibracija prozora i ništa se ne dešava između nas i noć lagano uzmiče i uzmiču naše senke. Stid gmiže unutar tela, to je pauk u bežanju sa zida. Pismo, delimično po remarku. Početak je aprila, a zima još uvek traje u ovim krajevima. Mestimični pogreti snega, ciklus zavičenih ptica sveden na meru strehe. Neće dugo ova hladnoć, govorim kvartalnom nadom. Ekskurzije vedrine, to nebo kao da je prenesano iz nekog drugog doba, iz Lisabonske priče, iz onog kadra kada nikako da padne odluka, sivilo ili plavet. Juče u povratku s posla, onaj naš breg bio obsednu cvetlošću, ma perverzija od sunca, kako bi ti rekla, a ista ona su koju prepoznajem, У Хайдлбергу из твог мейла. Овде лет светлука и без месачине. Повременно чуем новембар и његово лишће. Кад зашушти, помислиш да ти се судбина примич. Одржава ме осећање привременности. Још увек те волим. Жудећи за женским писмом. Покушава написати песму којем би била задоволјна. Leži u krevetu u tiho osvetljenoj sobi i ja je posmatram u polu senkama koje menjaju položaj u skladu sa nadimanjem zavese. Mislimo o rečima koje moraju biti oble i meke, lakše od hleba, a punije od sapunskih mehura da se ne bi raspršilo u trenu. Jezik bi po njima trebalo bešumno da klizi, kao kad siđem niz blagu padinu asfaltalerom. U ovom času volao bih da imam snagu ženskog pisma. Čujem žlezde koje pusiraju duboko skrivene unutrašnjost njenog tela. Ona i ja imamo jednog anđela. Ona govori anžela. Ovisni kao emocijama. Osluškuje u tišini moj krvotok koji ubrzava strujenje da bi napisao pesmu. I to sve u snu. Klauber broj osam. Za SL. Otvaram vrata, bilo koja, a predeli unutrašnjosti u trenu smene se u klauber broj osam. Skriveni od sveta, u antiknu izgradi Dorčela, u stanu najamljenom na noć, gde čuješ vetar i golubove u trsci, što otkriva plafon. Tamo je uzmicala, pod sobnom florom u mesečini ne dodirujem bilje, uvenuće, pitam je šta za nas znači što osjećam kako menja mirisu u ciklusu. Ne znam, govori maznim šapatom ta studentica psihologije, ne mudruji, a i pusti to, hajde, ljubi me sad. I kojeg od vrata da otvorim nakon toga, svestan sam prazne transcedencije u tim unutrašnjostima, Skola je menjeni mirisi u širokom meditiranju. Provali mesec. What a little moonlight can do. Billy holiday. Noću odlazimo u nizine. Izbivamo u šumurade kraj rečica. Mirisi nas uhode. Slaba astma pora što široko zahvatiš isparenja danas posle pljuska na našim malinjacima. Kao u hollywoodskim filmovima, tjuner prazni akumulaciju makine. Prijem stalno šušti od zvezdanih maglina spokojno veju svici. Hiromantija tela, blesci u vodi, zaboravljeni narcisi. Samo napolju to radimo, na nehotičnim obalama morave, jadica sinoć sinoću zlunu, uh kako je menstruirala, ocrtale oblake, danja goim ramenima maluda je bila završio je obrisao znoju na laktice zapalio cigareto čutao sa svim urbano postkojitalna depresija i tad sladak je neoprostivo kaže zablentan u skoro preke provali mesec moravski angel svaki anđeo strašen Reiner Marija Rilke. Sleteo si na obalu reke kre ljubavnika, zato te i nisu primetili. Mesec, opažan kao krva, bio je hitnuti za levog ramena žene. Prvi put vidjeno i osetio si zavist prema telesnosti, iznenađujuće zar ne, a učen si da je telo pošast, opterećen krivicom prenuo se Ništa tu nije bilo jasno, jer ko si ti? Nisi razumeo zašto je telo pokora, zašto je dobro biti anđeo ako osjećaš prizor, a šta ako postaneš čovek, ako razumeš, one koji se mole, jesi li anđeo? U mreži, svi portovi su otvoreni, noć ne ilazi kao tiha poplava, usporeno, Jeftin trik da se razvije navika spontano prihvati. Tišina. Da si u brdima čuo bi mrava kako struže nožicama. A ovde si, gde po mećnju unese munjevita artikulacija zgloba, krc, kanje. U trenu setiš se sebe. Meso i kost ozračeno u čeljustima katodne cevi. Danima ovo traje. Zapatio si nešto maliciozno, crv rojanac, virus i nikako da oporaviš gejcovu šaradu kao mali providni paukovi raport fajlovi neprimetno klize po nevidljivim nitima. Gle, tvoje intima je raskrili se u totalitetu naglo kao naranđa u reklami na precizne kriške. Uklonio si se od sveta jednog u svet drugi opet si na vetrometini Lišavanje anonimnosti, tak vežba je hakera početnika. Odrađivanje pripravničkog. I to je najstrašnije kolateralna šteta, eksperiment, eto šta si. Ostaje samo da isključiš računar, spustiš roletne. Ako pogled preleti preko nesvešćenog monitora, sevnuće odblesak tvog lika, rablevog potpisa. Konačni rez. Као код оног грка, остранцу и непријателју уогладелу. Хаковање кошмара. Увек је тако. Пробудиш од сна и читав дан мучите жижах у трбуху. Потмули из прикрајка, латентна непријатна стика испод пупка. Не пролази. Знаш да ће трајати одјек и негативне perceпције што постала је a to usud je koji vlada svetom. Nisi spreman na orgazam, ne bi ga ni prihvatio. Ovih dana misliš samo o pravilnim drvoredima breza, o beloj kori što sljušti se kao galantni uski celofan. Tako bi volao da si ih horizont razdvoji naglo i silovito, čitav bokor traka vitla nebom, opazi se šta ne postoji iza njega. Živiš iznad gradskog toaleta, od prozora oborenih poput uvelih latica cveta hlor, mesečina, bela kao kokain. Ležeš u postelju kao u prazninu. Uglavnom ne podnoseš ovaj matriks, a on se razvija ovaj put bez bagova. I pre, no što usneš, sa strahom pristupaš forumu kao da si blizak konačnom rešenju ali ono isklizne svaki put, otpočneš novu temu, apokrifno, hakovanje, košmara. Semantika kulera Čuj bruj, što dubokim lavirintom naleže na opnu, mek, zagušen ton, debeo kao staro uže kome ne vidiš kraj, ipak te vodi u san. Evo gde se rađa hipnos, neizmenična plava dioda, što se pod nautvrđenim kapcima ponavlja kao parče iritantnog neba nad stampedom oblaka i ona te vodi u san. I sve razpoznajem u obrisima, u ugašenim bojama, stonu lampu, ormar, stoji police što branete od haosa, ksalol objekti. Čuj bruj što poput vetra razgoni oblaki od plafona, zvezdani koraci, U kocki. Oahasfero. Proleće usred januara. Obrazi nebo upaljeno, u mrtvo monitoru, okno deformisano, promene klimatske, aluzije, biblijske. Dodirom, gotovo neosetnim za nerv, kaže prsta, uskrsneš sistem, zamisli pokretanje kulera. Звуки као ветар Оркански Атлантика Слушаш са дистанце На метао броду За ухођђње олује Као ветар Оркански Атлантика Слушан са дистанце На метао броду за ухођђње олује Ускоро Сведен на фантазам Бићеш ухваћен у мрежу Креиран је нови аватар Тело моје твори се У необипљиво И нови ник Nije li uzbudljiv taj legalizem latentne schizofrenije? I sveto mala igra obrta. Ni bogovi više nisu sigurni šta su božanstva, a šta ploti. Ipak je ovo magija. Od čudo, neprimetno. Prizoru svete drugi raskrili se na samo jedan klik. Modem zapara uši kao osuda. Liturgija zahasvara. О Hрисtu, Ево, збивање помено у ноćи u органам. Krvна земнаца у беšomnom струenњу ti svici š што se расјваju хаотично неžжно doтирујjuћи органе, kaо али елекронски planktтоoni, kaо vare što izlić iz kovačnica. Не изlazim из дома, лу hrрпа odваđih кnjiга, vaњšti на доjere nestврно, filmски z Pauk spljošteno sto, kaži prst prašine. Svakodnevica u harmoniji, u isperenju kafe, ništa. U genima ostaje zapis položaja skeleta skužvanog pred monitorom i prstiju koji ne znaju šta će sa tipkama tastature. Možda si samo neispravni link, ulica što je greškom arhitekte postala slepom. Poljubac utisni usne u čelo ekrana oseti toplinu ovaj računar jedan mali Isus jedan Hristić za intimnu upotrebu problem se u ovoj položej ruku stalno se forsira nadlaktica koja je mediator stola i čela ne ubedljiva simulacija nebeski a druga šaka nežno podagla čvrsta, gola leđa, plastične živuljke, što na svakih kret blesne u unutrašnjosti kao zenica na fotografiji. To je precizni haos, mahnita brzina magistrale, šum dok lasar čita disk, snopove elektrona iz vrata cevi koje iritiraju fosfor da tvori boje. Već sviknut na ozračenje, ti si kao nemarna topologija kablova, zgurana ispod stola u spletu sa člancima, bršljenom, obrastao. Ovde u sobi zanesete diodni proplamsoj. Ta diskretna nasobi na ljubavi, osmeho, lakšanje izleti zbunjeno, kao kanarinac i slučajno oslobođeno kaveza. Uz mašinu skrivenu utrobi jeftinog aluminijuma bude transfer i isčezneš od tela. Arhipelag, internet, ponovo, oko moje glave oblećeš poput slepog miša, gospode. Miran sam, pušim cigaretu, dim je oreol koji presecaš svojim krilima. Molitvu nisam izgovorio, nju ti poslao mailom. Poput noje, sagradio sam barku, a ona ovog puta brodi kroz arhipelag internet. Usput skupljam samo device, mudre i lude iščekujući da se sa neba katodnecevi oglasi System failed. A kada se umorimo od kormilaranja nadomak cilja, svojim šišmiš krilima zbiješ dim duvana u bestežinsku poruku Reset. Izlazak periferije Ambrozija u cvetanju Leto će potreti do duboko oktobar, prognozira se, polene neće biti umrtljen, bronhije ostaju u grču. Na šalteru apotekije u kratkim sinkopama kao basmu šapućem. Seretide, berodual, singular. Udahu švercujem hormone, depresija se poklapa sa kortikosteroidima. Od toga muškarcima narastaju grudi, Посте елиот те тиресије које непроричу ништа, чак и забораве да полуисколачених очју звиждુકају на плућа. Кад сам одлазио у болницу Kolima у престоницу округа, зауставиле су ме полицијске блокаде. Претресали су све, била је јавка за пошиљку хероина, а наши су ми пут сумljivo. Привели ме I tada sam, gledajući Lisice na rukama, tražio poređenje za obstruisani udisaj. S provešći istragu rekli su, uput zadržavamo dokaz. Nisam otišao na bronho, provokaciju zvučala im subverzivno. S u širokom frontu koncentriše se polen u kotlini. Zarbiko primetio ovi nežni, belokori drvoredi breza, pouzdane su ubice. Histamin se razmnožava brže od pacova. Pogled je u bleskanju rotacijanog svetla na obudu grada, na šiblju koja narasta u horizont, strepnjena dolazi. Šapućem da prizove magiju. Seretide, Bero Dual, Singular. Kraj avgusta je cveta amrozija. Depo nije Evrope. I live on the Balkans, govorim turistime iz Evropske unije. I write poetry, objašnjavam čime se bavim. Klimaju glavom sa odobravanjem penzioneri iz Volkswagenovog pogona u Wolfsburgu. Ne sumljam, poezija Balkana je egzotična destinacija zapadnoevropskih turista. Vetar diže rub suknje jedne preplanule nemice. Dame, u godinama set, nođerdanima, slušan tvrde glasove što izgovarao ju imena zemalja, čiji jezike ne smem više da razumem. Montenegro, Croatia, Bosnijan-Hercegovina, Serbia. A primetna je obnova monarchije, u cvetanju Jorgovana, serbijanskih varoš i feudalizam neoprostivo stiže ovog proleća. Tešim se kako trgovina ide. Kako ide piraterija diskova kozmetički proizvodi u centru ovog malog grada na jugu države, ubeđuju me da je preko granice istog, a sve u umešanju slogova čajniz, ciganskih i srbijanskih. Sunce je u lavi zapada naglo zašlo preko moje usne. Grize mi od svraba, skupljam robu, odlazim strga, ne okrećeće se. Iza mene praska žubori glagolja stranci, I, I imali rešenja sa ljubavi za Balkan, oficijalnu deponiju Evrope. Po milosti Božijoj, petak je i sedam uveče. Za GL. Gle, gospode, ja pio u baru na obudu dvojke, petak je i sedam uveče. Raspasan pena mu prelila kriglu, gleda u pivske barice, gleda u sudbine, on je jogin što mantra nad novcem, želi da se seti na studenske dane, to milo gubitništvo i nikako mu ne ide i ne vidi ništa i kravata ispijato pivo sa njim. Gle, tezgaro še u knezu, Navikao je da ne strepi od racije, odbija pomisao da je bio nečija devojka u zatvoru, ima pljosku i njoj zavičajnu ljutu. Mrzi pedere i žali nad Kosovom i taj nesvakidašnji miks ipak je nečiji sin, dobija za stan za eksere što zaradi sam i počeo da sniva američki san usred Beograda. Gle gospode, mladog fašista na terazijama, i dva i tri puta počuj to zvono Lili Merlen, peva u samobilnog. divi se Himleru i neoseća se nimalo tesno između knjižare Danilo Kiš i romskog djubretara što se odmah u prolaz zbog neobjašnjevog stida. Gle, pod plavim mostom još je naopsednuto, automobili su nestrpljivi, počuj to životinjstvo pod haubom, tranđe su hit, nude dvostruko. One prodaju ljubav i imaju više vernika, no popovi klijentele u sabornoj. Na benzijskoj pumpi radnica u crvenom kombinezonu, novac strast, mrmlja u dizel dugu na asfaltu, u zenice se prelila, nek ne utihne ta molitva, nafta, naša hlebna. Glade gospode ubarice, glade u sudbine, čumec šank, prestonica, petak je i sedam uveča. Iznad žita U nepomoćenom pejzažu svakako sramotno štrčio blakoder usamljen među golubovima. Srpski visokoletač je u predahu na obodu vrha, ispod njega je žito, sve je nabreklo predvečerju leta, Dakle, nabreklo kao stomaci u kasnom ručku na nekoj od terasa, gastroidili koja se preliva preko kajša, virka ispod majice, pod pazuhom je salun, bordel, mužice se lepe na labije kao na grlići šulića. Ko osjeća vetrove, orkane i tajfune koje dopiraju zduboke suštine individue, a prazninu ambalaže, treme škafanskog escega, varku da je ovo grad, Priče o poslovima veka stale su u nagloj pospanosti. Jednom je prst, nazalni obstrukt, drugom o koncu usana visi cigareta. Možda besni na ovakvu arhitekturu žude da u gojaznoj stvarnosti postanu kauboj kako bi dakle jezikom izmeštenim u western rekli ovoj vertikali there will be blood. I opet je bezdaška ali nešto drugo pomera klasije, visokoletač mirno posmatra šta se dešava pod žitom, po navici već ćuti, zaražen gastroidilom. Predgrađe, Raška Nelegalna dvospratnica rumenilo monte, drumska krstarica pred kafanom, Uz radio Teheran spušta se na šljaku, za ramenima zalazi mu neka pamelica na zidu kabine. Nije baš sirov, zna on za romantiku. Sve o blagom, kot uranju, čačkalice iz jednog ugla usana u drugi, iskusno, sporo, kao lozu gustira flert sa pevaljkom. Kaže joj, a glas mu remeti lik. Čudo je taj zavičaj, to je kao parazit pantljičara, A što će nama to, ljudima, nismo mi biljke, pođi sa mnom. I mu se ona, barok se uz jugunio u njenim prsima. Alkoholi i sve više je vila dok treperi u ljutim duvanima. Izmakni se, noć je, i umiljato im plamte svetla palanke. I one zvezde su sad nad Pirtijom, a i dalje nisu obične. Virus Serbija. Ovde se ništa ne pokreće. Tako najđe vetar i sve ostane tiho. Možeš da posadiš petunije, ali se one nikada neće zatalasati pod frenetičnim zujem pčela u leto. List lipe ne damara na vazduhu. Tek kao fotografija ostane beživotni kip. Slušaj. Ćutnja se širi kao kancer, a ti pronađi lepotu u tome. I to nije košmar, to je svuda. Koferi Džima Đarmuša, autor Petar Matović, čitala Ana Marija Grbić, produkcija RGH, Beograd, 2021. godina. CIP. Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije Beograd. ISBN 978-86-902-19452 kobis.sr-id 4586 88 David